ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فالندريمه تاكون الله توماذروار ات فاندرويم پريتين ديم و فالي كركويم Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë, përveç Allahu dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi vasel në mashtrobi dhe i dërguar i ti. Të ndëruar vlezër, ajo që se cilë njeri duhet të synoj të arri dhe të realizoj pre jetës së ti, është që jetëa e ti e kësaj bote të ketë kuptim. Dhe përfundimisht në botën tjetër a i të fitoj statusin e njëriut të lumëtur, njëriut të shpëtuar, njëriut i cili do të dalë para Allahut të takohet me te dhe ajt takim do të jeti i kandëshëm për te. Për të arritur një gjatë tilë, pa dyshim se neve dohet të respektojmë disa udhëzime dhe disa përshkrime të cilat Allahut i madhruar i ka përshkruar me to rrugën dhe formulen e suksesit dhe në përmjet atyre udhëzimeve Allah i madhruar në kam suar neve se si duhet të besojmë atë edhe të besojmë gjdo gjatë tjetër që lidhet me te pastaj pasi që ti kemi ngulitur fuqishëm në zemrat tona at ato bindje si ta gjem mjeshtrin dhe aftësin që ato bindje të reflektojnë pozitivisht në sjelljet tona në dy kohje në atë të adhurimit vetë i ibadetit ç'është raportet tona me Allahun Fuqiplot dhe në atë të sjelljes me njerëzit ç'është ajo pjesa e ndritshme e islamit respektivisht e kodeksit të mirë sjelljes të cilën të cilën në mënyrë të mrekullueshme e definon dhe perfufizon islamin Allahu i madhruar të ndëruar vlezër, ka marë përsi për që me e definu identitetin tonë. Dhe ajo që njerëzit i ban të dalojnë dërmjetë vete, është identiteti i tyne, besimtar dhe jo besimtar. Ose, besimtar, pjestar të besimeve të ndryshme, që gjithësesi janë informata, janë bindje, janë veprime, madje janë edhe dukje në përmjetë cilave manifestohet identiteti i se cilit eksisoj edhe identiteti i muslimanit. Identiteti jonë nuk është formalitet. Identiteti i muslimanit ndërruar lezer është esencë, para së gjithash është i bazuar në bia te që ka thonë Allahu i madhruar fëmën kanë e jërgju lika e rabbihi fële jamel amelën saliha ola jushri këbi e ibadet i rabbihi e hada. A i cili shpreson që takimi i ti me Zotin e vetë të jeti kandëshën, le të bëj i veprat mira dhe Zotit të vetë mos i përshkruaj ortak, të mos i përshkruaj bashkë pjesë marës në adhurimin dhe në ibadetin e ti. Fërkimet më të mëdhaja edhe përplasjet më të mëdhaja që ndodhim Sot, edhe që ka ndodhë në të kaluarën gjatë historisë, kanë qenë në të shumëtën e rasteve rezultat i tendencave dhe i agresioneve që njërzit, individ, apo bashkësi kanë tentu të ushtrojnë mu në logaritë e identitetit të tjerve. Edhe sot ne, neve jemi dëshmitarë të nderuar vlezër të zhvillimeve të cilat ne po i përjetojmë në vendin tonë, e ku e vrejmë se, me të vërtet, disa njërez e nuk janë vetëm individ, sigurisht, po disa qarë që janë shumë të interesumë që neve në bojnë një agresion shumë të keqë, shumë të vrajshët për të ndryshu identitetin tonë. Identitetin tonë fetarë, atë identitet të cilin ndoshta Në çaste të dobësisë son, ndoshta edhe ne do të, do të kishim dëshirë me ndryhu. Mir, po ajo është i paprekshëm. Ai është i shenjt për arsye se është i definuar prej anës së Allahut Fuqiplot. Ne nuk mund ta ndryshojm fen e Allahut Azzeh. Për dëshirat tona ose për dëshirat e tjerëve, për arsye se feja është e Zotit, nuk është e dikujt tjetër. Edhe kët fen nuk ka mundësi dikush me dal edhe me thon aman ndrojeni Se përna e prishni hjeshin Ose përna e prishni të rezin Ose përna e prishni balansin E të gjitha këto Hjeshi e të rezi e baraspesha Të imaginume si pas disa mendjeve Që mësë buti do të thonim E do të i përshkruanim Mendje të mangë këta Jo sa duhet të kompletuara Dhe jo sa duhet të zhvilluara Neve egzistojmë këtu të ndër unë vlazen E dhe kjo pjesë e identitetit ton Islamë është mishru në mënyrë të pandashme edhe me identitetin tonë komptar. Edhe nuk mundet njeri ju me qenë shqiptar edhe me qenë musliman ndryshe përvecë se qështu. E tash jemi në një udhë kryç në cilin disa njerës po thonë ju nuk banë me konë kështu, ju do një me konë ndryshe. Bile edhe këto fjalë kurin dëgjojnë që po i flasim në gjuma, po i flasim në hutbe, Kanër akuzojnë dhe thonë ju e keni politizuar edhe fenë. Ju keni filluar edhe në xhami me u marr me politikë. Jo, në xhami po marremi me problemet tona. Në xhami po mirremi me atë që juve që ju kemi votu, do të duheshit ju me u marr me tonë në mënyrën më të mirë edhe me ndaj zgjedh. Mos më nallon neve me fol, me fol për gjërat e kësaj natyre në një vend e cila është me përkatësi shumicë muslimane. Në një vend për cilin çdo njeri prej neve ka investuar diçka, ka dhënë diçka, ka sakrifikuar diçka, e kërkuit nuk jua kemi pas borx me na u bó me u ndi si të huj në vendin ton. Ose djemton ose vajzat tona me u ndi të diskriminim, diskriminuar apo të përsekutuar në vendin e tyre. Një vajzë e re e cila ka xhev me u vesh ashtu çysh Allahu don prej saj pa kur far agresiviteti, pa kur far imponimin dhe i dikuj tjetër, ka zxedh me qenë pesimtare e devatshme, edhe këtos mundet me mohu dikur se ajo është ashtu. E tash me dalë një mësus ose një drejtor shkolle edhe me i thonë, ti nuk banë me hynë shkoll e veshën kësisoj. Pse? Për arsye se pa mja jote dhe veshja jote për a pëngan. Pse po ju pëngan? Për arsye se po e vrejmë Pra debateve të shumta që po zhvillohen e që na e kanë mosh kryte, na e kanë lodh kryte, na e kanë smu zemrat, fjalë shumëta të njerëzve, burrave të botës ju pengon pse një vajzë e re ka zgjedh filanin të mos mjafton dorën. Edhe ai kret vretjet i ka pse nuk bën vajza me shkum në shami, me shamin në shkollë ose e mbulon në shkollë për arsye se ajo mua si profesor nuk më jep dorën. Ne kemi dyshimet e njerës që flasin kësisoj për arsye se si kur dikosh dënë me u përshëndet me mua dhe thotëm vjen keq po unë me ty du me u përshëndet një formë caktume unë themë, unë e respektoj atë që ti kësë gjithë për vetet nuk insistoj me i thonë ti ma ebdoren për arsye se ato ma ebdoren nuk e dim se pastaj kun dalën qka do të kërkoj a e njeri pastaj pe atyre vajzave në dërru në vlazen janë janë qastet cilat sigurisht tonve na bojnë me undi keş. Jan momente që ila tonve na bojnë me undi sikur të huj. Po sa çrësht, në vendin ton, na jemi çtu, nuk kemi ardh prej Marsi. Nuk kemi ardh prej Afrikës, as prej Azisë. Na jemi çtu, shitani erz, cilat jemi le edhe jemi rrit çtu. Edhe kemi dhën kontributin ton për çtë vend. Bashk me disa të cilët sot kanë bë emën, ndoshta më shumë se disa prej tyne ndërsa ata sot e marrin buxhimin e neve më nai prej teshat ose neve më nai cungu të drejtat e lirit. Edhe unë mendoj se është momenti në të cilin ne muslimanët duhet të vetëdijsohemi edhe ta kuptojmë se për çka kemi nevojë, atë ta formulojmë mirë, ta definojmë mirë në mendjen tonë, ta kuptojmë mirë e pastaj të çndrojmë këmbullën kërkesat tona është e drejtë secilit me u bë musliman çashtu çysh është e drejtë secilit nëse don me u bë i krishterë ose me u bë yahudi ose me u bë i luttar ose budist ose ateist të gjitha këto Allahu i ka lënë njerëzit të lirë me zgjedh e pastaj kur dalin ditën e gjykimit ata do të ballafaqohen me Me, me pasojat e asaj që ka kanë zgjelë Mirë po, ne njerëzit nuk jemi në gjendje me au imponu besimin Edhe bindjet njën i tjetërit Mirë po, i keni ndëgju të thonë Po, e drejta dhe liria e besimit është e garantume Mirë po, në brendin të anë, në zemrën të anë Në momentin që ti e shfaq besimin tënë, të anë Unë e ty do të me të nejtë me gërshonë Me të cungu atë drejtë Qëfar garancije, qëfar liria është kjo Fundja kush ka të qasje në brendin edhe në zemrat i njerës me edit në qka po besojnë ose në qka po, së pos besojnë. Kush ka qasje me edit se kush qka po konsideronë për të sakt ose për të pasakt. Nuk ka këtu kur farë garancije, asë që ka nevojt dikush di me dhonë garancat këtila. Mirë po neve kemi nevoj që me në u garantu e drejta që ne, ne të, ecim të, rrugë, të ecim rrugës ashtu qysh Allah u kërkom prej neve pa i pengu na kërkujt por një kosisht e dhe para pengu kërkosh neve. Neve kërkojmë ndër unë vlazën që njerëzit të kuptojnë. Ata, një shumica e madhe që kanë emrat muslimanve, edhe që me i vetë kështu thëtë unë jam musliman, rehin gjoks thëtë unë jam musliman, me gjithate qëto edhe qëto edhe qëto nuk po edu, neve do të mja u botë qartë gjitha aty njerëzve se identiteti jonë, edhe feja jonë, edhe mësimet e fej sonë, Obligimet, farzët Pasta indalesat, haramet Atoj në gjonat cilat zoti i ka marë Për si për me i definu Na nuk kemi kur gjën ate Neve nuk u themi vajzave mbulohuni Ose zbulohuni Neve vetëm u tregojmë ato që ka na Që ka na kam su neve Allah u fuqiplot Edhe nuk kemi drejt Me i pengu njerëzit në këtë drejtim Edhe duhet të bojmë maksimumin Në përkrahjen Në përkrahjen e asaj Që ka ashtë islame edhe që ka ashtë Identitet i jone Për arsye se pasha Allahun e malë të ndër unë lazer Nëse qitu Të regohemi të dobët ne i muslimanat Nëse qitu lëshojmë pe Atëher e kemi marë një të poshtë ze Cilës nuk ishi e të funi Pastaj edhe kur të vjen dita Me thonë jo vëllaj Dojmë këtë gjumat që po e falni Dojmë mi auqit në ditën e djil Se e premte po pengohet Dikush po mund nga më pejpune Dikush po mund nga më prej shkole Dikush kështu, dikush ashtu Pasta i kanë me thonë jo, edhe këto që ka po folni neve kena mi au cenzuru, për arsye se përna pengoni në gjyrimin tonë europian, ose pro përëndimor, ose kështu, ose ashtu. Të gjitha këto që po i ndigjojmë, janë tendenca prej qarqeve të caktume, që neve muslimanve, qëfare do të qofshim, po flasë shumë drejtë për drejtë, edhe po flasë shumë ciltër me juve të ndër unë vlazën, me mi e kra pa mi e kra me pantolla të shkurta me pantolla të gjata vajzat mbulu me zhbulu hic çësht më rëndsi nëse është një njeri që ka xhef me famë vetës musliman edhe me qi të ballin e, e vet në sejtë për hir të Allahut çoft edhe një herë njëaft 34 vaktë s'ka më i fal ka më i fal një xum'a edhe çaj kam u penguç aty në njerëzve pse për arsye se Allah azza xel nuk ka para lajmru nuk ka para lajmruse pse ndodh një xha Një gja e tjëllë, Thatë, Vela e zalune, Ju qatilunekum, Hatta e ruddukum, Andinikum, Inis të tao. Do të vazhdojnë, Ata mi u bo presion juve, Deris atë mos ju largojnë, Tërsisht prej fesë, Nëse kanë mundësi me e bo një, një gja tjëllë. Ose në ajetin tjetër, Thatë Allah i madhruar, Vët du lew të këfurune, Këma këferu, Fë të kunune se wa a. Ata dëshirojnë, Dëshira e tjënë, ashtu sikur se u bon ata mohues në mënyrë që të bohen i të barabartë. Nëse dikujt i kam bet pak besim, do të mi ashly me u bo pabesim sikur filone dhe fisteku, që po i shojmë për dit. Nëse dikujt një djali 3 ose një vajzët re, i kam bet pak tur pëllë pak mare, do të me ashly me u bo sikur se një pies, jo e vogële aty në cilët ne po i shojmë në për televizion edhe po i shojmë në për rrugbesa. Do thon doin me u barazuar në çka, me u bashkuën në çka, ajo në çka por athrasin ata neve me u barazuar edhe me u bashkuar shumë e rrezikshme. Por neve është e rrezikshme për arsye se e ka koston e vet, se na do të më u zhvesh prej vlerave, do të më u zhvesh prej virtyteve, do të më u zhvesh prej mirësisë. E ne nëse i themi vetit musliman, në asnjë mënyrë nuk bën me leju, në asnjë mënyrë nuk bën me leju me, me anë ndodhi gjë të tillë. Për çfarë arsye? për arsye se shumë kolaj është më uboj i keqë, shumë kolaj është më uboj i paftyr, shumë kolaj është më uboj i pandershëm dhe i pamoralshëm. Me gjitha të ku qënë kjo? E dim, zdo njëni prejneve në mënyrë të natyrshme, se cili njeri, ma dje një fmi i vogële, din se pandershëmëria edhe mungesaj moralit, edhe agresiviteti edhe gjitha të këqijat ku qojnë. Po, Gjithashtu edime dhe kuqojnë ato të mirat, me gjithë se nga njerë po është pak e vështir me imbajt ato. Ashtë e vërtet se ashtë e vështir, edhe kërkon sakrificës, me gjithë atë e bohet jeta shumë e kantëshmet ndër unë vlazën. Atëherë kur, kur isheti njerëzit për rrëthë vetës, disa prejtyne, se e kanë marë të poshtë zënë, se janë dhënë pasë gjanëve cilat ti edinë se nuk janë në regullë, e në atë momentë kur ti edin largosh prej ati trendi, prej asaj rrjeve, edhe ndjek e pason rrugën e drejtë, e pason rrugën e mirë, bësh mundosh me uba robë i Allahut, i devatëshëm, i përullun, i përkushtun, ashtu që ishë Allahut ka kërku prej teje, atër s'ka dyshim se me gjithë vështirsit që i ka një projekt i këtil, por prapë se prapë ti kime qeni i knasën. E sidomos kime qeni i knasën, për arsye se në përmjetë kësaj ti eru në vetën tënde, E er run familjen tanë dhe prej kujt Prej gjenërimit Prej dëgjenërimit E er run prej shfrenimit E er run prej dështimit E er run prej gjehënemit Ndërsa Allahu i madhruar në ka ordhru Ja ju helledhina amenu Ku emfuse ku mua ehlikum nara O ju që keni besu Ruajnë e vetën tuaj dhe ruajnë i familje tuaja prej zjarët Ndër unë lazën njëri ju Ashtu qysh në mënyrët natyrshme E din se e ka obligim me imbrojt familje të veta prej që do reziko në mënyrë natyrshme, kto s'ka nevojë me i tregu dikujt, s'ka nevojë me ia vush mendën, që një prind më e rujt evladin e vet prej rrezikut. Nga se si një gjatë tillë Allahu në mënyrë natyrshme e ka e ka ngulitur edhe tek instinktet e botës shtazore. A jeni pa, حيوان janë, nuk din, nuk kanë shkollë, nuk nuk kanë lexuar asnjë hadithe. Mirpo e mbron e vetë. Unë, të voglin e vet. Edhe njeriu në mënyrë natyrshme e mbron e mbron të voglin e vet, e mbron fëmijën e vet. Mirpo, duhet me kanë syçel për arsye se rreziqet shpesh herë nuk janë të dukshme. Përgatiten kurthat edhe planetë të ndryshme në mënyrë shumë perfide, që nuk është lehtë me nuk është lehtë me zbulu. Muslimani nëse shikon me dritën e Allahut fuqiplot, muslimani nëse mundohet veten e vet, edhe jetën e vet me organizu sipas mësimeve dhe udhëzimeve të Zotit krijuesit të kësaj gjithësië, Atar ay do të hap sytë, do të jetë vigjilent, edhe do ta kuptoj për planet e errta që thuren, edhe për komplotet që përgatiten kundër tij, edhe kundër familjes së tij. Andaj në momentet këtylla ai ka me mbrojt familjen e vet. Edhe e ka obligim me mbrojt familjen e vet me krejt mundësi që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ndër ullazën, unë lazën, ju bëj apel juve, çdo njëri kush ka vajzën në shtëpi, e cila don me umbulu, edhe don me shkuar në shkollë e mbulu me Mos i pengoni. Edhe mos e thuaj çika jëm, a peshat çka po bota, le edhe na i dit. Jo, jo, thuaj çika jëm, mbulov se baba është ai i cili të dal ty ndim. Baba është ai i cili ty ka me të përkrah. Nga se ti të bën një hap i cili mua kam më asbardh fytyrën, andaj për atë që ti mua asbardh fytyrën, un të ofroj ty përkrahën time maksimale. Edhe do të ndërro vllazën, edhe si xhermat, edhe si shosni, edhe si komunitet, me bashku të gjitha forcat Për me e te i kalu këtë situat Jo me dalje në rrug Jo me protesta Jo me gjanat cilat mundën me bo Ma shumë dam se sa dobi Mirë po janë me qinda, emia, mënyra, të mira Për me e te i kalu këtë situat Edhe për me ja u bo me die Atyne njerëzve Se e keni gabim Edhe ata janë njerëz, edhe ata gabojnë Nëse ata po janë në gjendje me i gjitë vrejtje shpaljes Fjallëve të Allahut Allahut për cilin ne konsiderojmë Se është i pagabueshëm Allahu, kryu si apsoluti kësaj gjithësie Ata po dalën edhe po thonë ja Që kjo që ka thonë Zotin nuk është mirë E na mos me pas gudzimin me ju thonë O njerëz, na juve po ju në gjohem Na juve po ju dim Na po eshojmë se jeni të umundu me u shitë për të meqëm Por nuk jeni Edhe që tu jeni të, të gabu Edhe mi ju thonë stop Ka metoda, ka mekanizma Fundja Ata po thirën se si janë të zgjedhonit tanë Ata po thirën se si janë të votumit e këti populli E që kjo popël, vallahi unë mendoj se nuk është kunder dinet Që kjo popël nuk është kunder mbolesës Që kjo popël nuk është kunder msimit fes Që kjo popël nuk është kunder Që ata vlazën që i kemi jashtë në borë Me kone dhe ata mrena këto Se qita shështë koha mirë Po kur të bjenë shi Edhe kur të bjenë borë Qysh kanë me u falë ata Që kjo popël nuk është kunder gjamis Edhe kunder Kuranet Po fatke cësish disa njerë që e pë Emrin edhe zonin e popullit Disa njerës Që unë kam bindje se Disa prejtyre janë edhe Me mision Janë realizator të projekteve të ndryshme Janë të dasht me i pengu Këto gjana Po du me jo thonë edhe një gjahë para se të përfundoj Këtë pjesë të hudbës Para dhe të vjetëve Edhe para njëzët vjetëve Nuk i kemi pas qëto probleme A fu pëse për arsye se para 20 vjetve dhe 30 vjetve nuk e kemi pas që të rini në gjami. Para 30 vjetve, kër është fol në gjuma, është fol arabisht ose turqisht, edhe nuk kemi ditë që ka po thotë, veç kemi shku me e kryo obligime. Nuk e kemi pas gjuman si një vend takim ku qofte dhe kalimthi me u trajtu disa nga problemet e për ditë shmëris son. Para asaj kohe, nuk kemi pas njerëz, nuk kemi pas djem edhe vajza që E kanë pas gajle edhe e kanë pas Për okupim Për me apliku Ose me praktiku një jetën e tyne Pa i bo kërkuj të shër Vallahi o billahi Qëta djenë tri edhe qëto vajzat reja kërkuj Nuk ja dojnë të keqen Vallahi tonëve ja u dojnë vestë miran A i cili shkon të shpia dhe i thot një babe I cili së falet O babë hajt e bre falem Vallahi që aje vladja do në të mira A i djal i ri i cili shkon gjami edhe del prej gjamis Edhe e krymë punën e vetë Edhe nuk nuk përdor drog, nuk e shpërndan atë, nuk pin alkool, nuk e rre kërkon, nuk e ofendon kërkon. Çkë është individi më i mirë që mundet më e pas në shoqëri? Çkë është individi te cilin duhet më e dëshirues secila shoqëri? E jo më i shpall luft. Po, prapse prap e mira e gjithë kësaj është se ka ndodh, ka ndodhur neve një zgjim. Ka ndodhur në shoqërinë tonë një, ton një kthim për s'mbarë e ata që janë msu në kohë jetë më i mbajt syt mbyllën. Ose ata që jenë mësu një kod gjatë me najtë në terë Kur të shfa që drita e fort ju pengon Prapë se prapë Edhe nëse ata Silën keq me neve Neve këtë kriz do të të i kaloj me mirë silje Duke u mundu që shtovlera që i kemi Me i promovua shtu që është mas mire Me u mundu me o silë mirë Obligimi i se cilit prej neve të ndër unë vlazen është që Këtë din, këtë fetë të Allahut Atyre ignoranteve, atyre të padishmive me e ubo të qartë, me e kuptu se cila është natyra e saj, në mënyrë që ata të dojnë, valahi o vlaze nuk kamën si dikush me edasht një send, nëse ajo i servohet me dhun, ose me vrajtsi, ose me agresivitet. Duhet një gjo e cila ofrohet, ose servohet me butësi. Ma djeka njerë njerëzit në mashtrojnë, ose mashtrojnë, të i servu senet e këqia me butësi. Një helmë mundët dikush dikujtë mi avonë, të elmu edhe të edasht edhe të i thonë qësë e është gjoj e mirë e le na që me të vërtit me plëtë mburje duhet të themi edhe duhet të deklarojmë edhe duhet cile me asisoj se jemi pjestart e fejë sa Allah të fuqiplot kësa i feje e cila nuk ka kur farë të mete në cile nuk mundet askush me gjithë kur farë vrejtje andaj Allahën e madhe e lusim që të gjithve të na udhëzoj edhe të na bëj stabil në këtë rrug edhe ata cilët mundohen qesin pëngesa edhe barjera, ishala Allahu edhe ata i u dhëzon. E nëse Allahu ka, ka vendosë mësme i u dhëzu, ishala Allahu na i hekë qafe. Ishala gjithë ato vajza, të cilat dëshirojnë me e praktikumë bolesa. Allahu ishala i forcon. Edhe në sakrificin e tyne ishala zoti i fisnikron, edhe neve ishala të gjithëve Allahu na bënë për krahës të tyre, edhe të gjitha gjanave të mira edhe të vlefshme, e themë këtë që dëgjuat, dhe kërkoj falje për Allah të përvejt edhe për ju, ndaj edhe ju kërkojni falje se Allah është falës dhe më shiru esë. Elhamdulillahirat bilalamin, o salatu o salam ala nëbina, Muhammedin, o ala alihi, o sahbihi e gjmein. Nëse i këthejmë i historisë, historisë njërzore, kemi me e patë ndër unë vlazën se dë njoja gjithmon të shtu ka qenë. Gjithmon dë njerëz janë mundu për diçka, e dë njerëz janë mundu për diçka tjetër dikush është mundu me promovu fjallën e Allahut të madhruar, sikur se kanë qenë pejgamberët të zxedhurit e Allahut, gjithmonë, karshityre kanë qëndru do njerët cilët janë mundu me e luftu fjallën e Allahut. Pse janë mundu ata me e luftu fjallën e Allahut, arsyet historike, po edhe sociale, edhe psikologike janë të shumëta. Disa për i tynë e përshkak se e kanë bo një koncept caktum të pushtetit, i cili... Vijn dashme udhëzimet e mirëfillta hyjnore, edhe vijn dashme humanizmin. Ne vëdim se gjatë historisë po edhe sot shumë pushteti janë të ngritur mbi baza të cilat shkojnë në kundërshtim të plotë me ato që është humane, edhe me ato që është e mirë për popullin edhe për shoqërinë. Po nganjherë edhe për shkak të ignorancës njerëzit i kundërvijën fjalës së Allahut fuqiplot. Ndërsa muslimani është ai i cili me bindje të plot konsideron se Jeta e kësa i bote nuk është krejt. Nuk përfundon në zdo gjo, derisa jemi qituat dhe derisa të vdesim. Në momentin kër në vdesim filan për neve një jet e re, do të dalim para Allah të fuqiplot edhe zdo njënit do të balafacohet me ate qka ka vepru, me ate qka ka mbjelë edhe qka ka investu, në mënyrë që të realizohet drejtsia absolute e kryusit gjithsis, Allah të fuqiplot. Por, para se të dalim në atët dunia, duhet që të angazhohemi To e pas parasysh, to e pas parasysh se jemi në të vërtetën, duhet të angazhohemi që ç këto vlera ti çesim të çesh. T'mos lejoim ajo e pakta, më e vogla që e kemi obligim, e nën cilin na muslimanët nuk bën në asnjë mënyrë më ra, është që për neve, për neve mos me i leju me fol dikush tjetër. Për neve na flasim vetë dhe për fenë e Allahut fuçi plot i kemi njerëz të cilët e njehojnë fen, edhe ata na kallzojnë se çka është fei. Nuk lejoim as gazetarët, as të ashtu quajturit analistë, as pseudo intelektualët, as politikanët me thonë se ç'kjo është fei, ç'kjo nuk është fei. Ç'kjo është mirë, ç'kjo nuk është mirë. Ç'kjo është mesatare, ç'kjo është extreme. Jo, jo. Na jemi ata, dietarët e islamit janë ata të cilët tregojnë se ç'ka është mesatare dhe ç'ka është extreme. Ç'ka është e çellur dhe ç'ka është e paçellur. Andaj duhet të tregojmë nga dishmërit ndër unë vlazen, nëse ka nevojë të bojmë fushata, qysh me bo fushata? Me filu, me ju dhonë njerëzve material për të ledzu për fe. Me ju dhonë njerëzve material për të dëgju për fe. Me ju dhonë mundësin që ata të kuptojnë se një vajzë fetare ose një djalë fetar në asë një mënyrë nuk paracetë rezikë për një shoçëri. Përkundazi ata janë prosperiteti i shoçrisë. Edhe këtë gjë na na muslimantë e kemi obligim me e bë, për arsye se për neve kërkuar se ban këto. Në vend tonë këto kërkuar se ban, ata çka po doin me bën vendonin është e kundërt e kësaj. Andaj neve në çdo aspekt, edhe në çdo mënyrë, duhet domethën më ta ta orientojm angazhimin ton në këtë drejtim. Gjithashtu paralelisht me këtë, jemi të obliguar të ndërum vllazën që të bëjm dua, Allahun ta lutim Në momente të caktuara, jo vetë kur jemi bashkë në xhumadë thot Hoxha, u boftë çështu për mirë, na më thon amin. Jo vetë kaj. Mirë po kur je vetëm. Kur je në një moment kur ti ta mermendjase i ki punë të më mirë me Allahun fuqiplot. E ke falni namaz, ose e ke bën një punë të mirë, ose çohësh natën e prish xhumin për hir të Allahut edhe i fal dy recate. Edhe ç'ather thui o Zot bën e mirë për neve. Bën e mirë për neve edhe për kët popull. Domethënë me shfrytëzu ç'me po dua maksimalisht Edhe tjetra, do të gjdo njëni prej neve me e pyjtë vetën, edhe këto e kam shumë seriosisht, gjdo njëni prej neve me e pyjtë vetën me thonë, me qka kontribuva unë që me ubo shkaktar i kësaj krize ose i kësaj situatet keqe. A thunë, nuk keshë sa dohet mirë me Allahune, Allahuma që i këtë sprogë, A thumë ose bona unë do një faj, ose në do një sielit keqen rrug, e njerëzit pastaj u iritun, prej meje edhe prej dinit adhe këqyre tashka po flasin, pyte vetën ose zotë me qka u bona unë e kaq i keq, që ma mundësove ose më sprovove me e shiju i dhëtsin e kësaj situate. Edhe në momentin kur me ndonë se cili prej neve kështu, ka me e gjithë spaku një faj në vetën e vetë. Pala mendoj në gjunat të mallt që e ke bë, edhe thujë o Zot, nëse ky gjuna ka kontribuar që taun e po pendoha sinqerisht. Edhe po e braktisim një herë, edhe po vendosi që kurrë më mos më e përsërit, vetëm të lutem o Zot, largojë këtë këtë keqë prej neve. Përmirësojë gjendjen ton, edhe jep ju mend aty në të cilët shiten për të mendshëm e nuk kanë mend fatkeqësisht. Inshallah Allah u të gjithve në aluzon në rrugën e drejt. Edhe na e mundëson që të jemi kontribuës vetëm për të mirë, e në asë një mënyrë të mos jemi kontribuës për të keqë. Para se të përfundoj, po du të ju apë edhe një informat. E dini se si të përfundojnë Ramazani, menjer filojnë përgaditjet për ata që dëshirojnë me shkun haqë. Bashësia Islamë, si zakonisht, është organizator i haqët, edhe ata në një farë mënyrë e kan kohor që fundi i këtij muaji respektivisht fundi i muajit shtator me qen afati i fundit për ata që doin me u paraqit. Andaj, ata që e kanë ndar mendjen, nuk e kanë ndar sot në sabah ose ose pak para xhumaje. Po un kam bindjen se ndoshta me muajt ton njerëzit kanë filluar të përgatiten çoftë dhe edhe shpirtërisht dhe psiqikisht, ata let fillojnë me marrjen e masave për përgatitje konkrete për të shkuar në hax, inshallah Allahu të gjithë atyrat që kanë mundsi Allahu jau lehtëson me kryë këtë obligim për e obligimeve të islamet, e të gjithë ata cilët kanë dëshire nuk kanë mundësi, Allahu inshalla jau kompenzoft me mundësi, por edhe me shpërblem për njetin e mirë që e kanë.